Dit weer saterdag, so net na 8, en Martin Gerricks, sy turn-up de speakers, sê vir jou, dis tyd vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan, en ek is William Minnick. Nou, jy program van Net Radio SA word gedoen in samenwerking met FM Stereo. Ek hoop jy het 'n fantasmagorische week gehad, dis naweek en dis tyd vir ontspan. Dis oor een paar dae kersfeest, dis moeilik om te gloe, maar kersfeest is alweer hier. Ek hoop uit al jou kersfeestinkopies gedoen, want die winkels gaan in die volgende paar dagen malhuis wees. Die school het ook gesluit, so die kinders gaan verveeld wees by die huis. Net in wenk vir die ouwers, my kinders sal nooit aan my erken dat hulle verveeld is nie. Hulle het een jaar gedoen en toe gee ek vir hulle een tuinvurk en een graaf en hulle die hele dag vir my gehelp in die tuin. Tot van dag toe sal hulle bezig wees met iets, maar herken aan hulle pa dat hulle verveeld is, nooit weer nie. So stand op, gemaakt ontbijt, en trek jou dagboek nader en konkureer sam met my, so dat jy jou vakantietijd kan beplan. En so dat jy nie dag, dag vastgevang word in een tuinwerkje nie, ten sy dit nou deel is van jou beplanning. Doen sommer die tuinroute, die vakantie. Die ochend is jy in die voortuin, in die middag in die achtertuin. So terwyl jy opstaan en ontbijt maak, gaan ek vir jou vir nieuw sensation van NXS en Coldplay se him for the weekend en moi en Elvis se sien met Sandra Prinsloes speel, so dat jy so lekker wakker kan raak, en ek bieke my cappuccino kan drink, wat my liefie vir my hier gebring het. So, toe, toe, toe, opstaan, opstaan, opstaan, die son trek water. Lee slør Sandra Prinsloo Haha, jag jy rond, maar jy blij Tel tot 10, dan kom jy uit Met jy handen op, ek en Kiep een 4, Kom, ek zit die doner en jouw veer Ek weet wat ek kind kijken, leren. She like in zo'n kijkje leer As jy like wat jy tussen die lijnen ligt Sal jy my Sandra Pins, jouw veers Wat jou raar Dit was Nieuwe Sensation van Inexces en Coldplay, so Heem for the Weekend en Moi en Elvis' Seen met Sandra Prinsloo. En ek is William Minnick met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsactiviteit toe te plan. Ek wil het om verskoning vir daar die technische probleme wat was gehad het, die machine gremlins, wat hier oor my hele rekenaar was. Maar ek het hulle gewen en ons kan aangaan. So is nou tyd dat ek na die weer gaan kyk. Jy moet toch weet wat jy moet aantrek, en of jy binnenmeers of buitenmeers gaan wees, of jy baie kleren gaan aanhe, of jy min kleren gaan aanhe, en of jy daak net vir netradio SA gaan aanhe. Wel as jy beplanning correct gedoen is, dan is die laatste een daak heeltemaal op die kaarte. So kom ons kyk, ons gaan kyk na wat sê die weer vir ons land. En ons spring soma weg met die ooskaap, en die ooskaap is het uit in Haag, wat vir dag en morgen so paar druppels reen gaan sien. Temperatuur, Bishu 24, 30 en 31, Gramstad 23, 26 en 31, Port Elizabeth 23, 22 en 25, Queenstown 30, 33 en 38, Uitenhaag 23, 24 en 29. Dan gaan kyk ons na die vrystaat, Bloemfontein, 35, 34, 35. Bochebello, 35, 34 en 34. Kroonstad, 34, 34 en 34. Virginia, 35, 34 en 31. En welkom, 35, 35 en 31. Lyk my in die vrystaat vir dag of die hele naweek, moet jy dit nie waag om in die hoek te gaan staan nie, want die son gaan vir jou daar doodsteek. Dan gaan ons oor na Gauteng provincie. Vandaag het Benounie, Johannesburg en Soweto reen. Temperatieren Benounie 30, 29, 29. Johannesburg 30, 29, 29. Pretoria 33, 32, 32. Soweto 31, 30 30. En, 30. en Tembisa 30, 29 en 29. Dan gaan ons oor na KwaZulu-Natal, en KwaZulu-Natal het Nieuwkastel vandag en maandag reen, en Pieter Maritsburg het zondag en maandag reen. Temperatieren, Durban, 28, 27 en 28, Nieuwkastel, 30, 31 en 33, Pieter Maritsburg, 30, 29 en 34, Richards Bay, 31, 28 en 32, en Vrijheid, 29, 34, 28 en 32 Limpopo provinsie In Limpopo môre, it Mokopane reën. Temperature, Lui Trigar 32, 32 en 32. Mokopane 32, 32 en 32. Palaborwa 34, 35 en 35. Polokwane 30, 31 en 31 en Warmbad 34, 34 en 34. Mpumalanga provinsie. Mpumalanga provinsie gaan die provinsie omtrent die hele naweek reën hê behalwe vir Nelspruit wat ongelukkig nie gaan reën sien nie. Temperature BTL 26 29 en 29 en Balensle 31 30 en 30, Middelburg Transvaal 31 31 30 en 30. Nelspreid 32, 30 en 33, Witbank 30, 29 en 29 Dan die Noordkaap en soos gewoonlik die tyd van die jaar geen reen in die Noordkaap nie Temperatuur Koolsberg 34, 35 en 36 De Aar 35, 36 en 38 Kimberley 32 en 36 en 37. Appington 38 40 en 37 en Warrenton 35 36 en 35. Dan gaan ons oor na Noordwes-provinsie. Noordwes-provinsie, Clerksdorp en Potchefstroom. Vandag 'n paar druppels reën. Temperature Brits 35 34 en 34. Clerksdorp 32 35 en 35. Mabato Batu, 34, 35 en 34, ook nie. 34, 35 en 34, Potjefstroom, 32, 35 en 35 en Rustenburg, 35, 34 en 34. En dan die Westkap, die laaste man en die minste nie en ook geen reen oor hierdie lang naweek nie kapstad 23, 24 en 26, George, 21, 22 en 24, Noorderperl, 30, 32 en 35 en Woester, 30, 29 en 230 Dit is dan wat die weer aan betref vir hierdie lekker lang naweek, so na die skole gesluit het en baie bezighede, het ook al toegemaak, die bouwers het al gestopt, So, dit is een lekker lang naweek, begin van die groot vakantiedag, wat aan die begin is, wat gister begin het. So, kom ons kyk, wat gaan aan hierdie lang naweek. Want soos ons weet, is morgen mos, die 16e, dit is versoeningsdag, en soos voor baie van ons is het dag en dan besteed ons om het op een zondag is, gaan die vakantiedag oor naar die maandag toe. So, een lekker lang naweek vir amal. Behalve die poliesmanne, die manne in blauw, wat ons amal veilig hou, Daar bestaan nie silke goed soos lang naweke vir hulle nie. Hulle gaan in hulle volle swanghaar buiten wees om te werk en die mense veilig te probeer hou. So kom ons gaan kyk na nou, wat gaan aan in die motor en motorfietsgeesdriftige se wereld. En dan begin ons oma by die Ekasim Biking Media Launch. Dit is die 14e tot die 15e december by Soweto M.Danny sportsgronde. 70 rand krij jy een badge by, 40 rand, is vir amal, en as jy nou nie een badge wil heen nie, en dan net in Zuid-Afrika, sal jy so'n aankondiging krij van, jy moet 30 rand betaal, as jy jou koelerboks wil invat. Geen ander land sal mense wil coolerboxe invat nie, net in Zuid-Afrika, denk ek, is daar die fenomeen van die coolerbox, wat na een event moet gaan. En dit is ons recht, dit is soos ons is, ons is Zuid-Afrikaners, ons hou van ons braai, En ons hou van alkoholise versinkie wat uit die koelerboks uitkom. En dan sê die, die parkering is gratis, so jy kan daar gaan parkeer na harte lis. Die heke maak oop om 10 uur en hulle hou oop tot laat. So dit klink soos ‘n lekker jol daar in Soweto. Dan die Laufeld Toyrand Distribution Ride vind of dag plaas, of vind die, ja vir dag plaas die 15e december, vanaf 8 uur die ochend, tot 4 uur die middag, en hulle kom in by die crossing, winkelcentrum, Samora Mashaal Rijlaan, en Madiba Rijlaan, in Nelspreid. In basis wat gaan gebeur, is die speelgoed, wat hulle op die vorige geleentheid ingesamel het, gaan nou aan die, minder bevoorrechtes, uitgedeel word. So dit is so een lekker, veel goed oefening, vir die lang naweek. So jy gaan al die speelgoed, en goed nou bykie gaan uitdeel, so jy gaan selfs die, die glimlachte en die blijdskap op die kinderkiese gezicht te sien, soos hulle daar die speelgoed ontvang, want die kans is goed dat hulle niks anders oor hierdie kersgetu sal ontvang nie, omdat hulle oors net nie genoeg geld het om vir hulle alst te kan gee wat hulle graag sou wou nie. Dan The Day of the Presidents 2018, vind vir plaas, 5 in december, van 9 uur die ochend tot 5 uur die middag, by Zekkers Bar en Restaurant in Zandfontein. Tachtig rand, geef jou een metaal of 'n materiaal badge, as baie prijse en lakkie dros om te wen gedier in die dag, as lewendige muziek, kostaliekies, restaurant en kouwe drank, kinders onder 16 gaan gratis in, en daar is springkastele vir hulle ook, ek dink my leef so morgen baie lekker seer gewees het van al hy springkasteel spring, aan die regulators 10th birthday day Joel, of 10th burnout day Joel. Dit is die 15e december vanaf 2 uur. Dit by Stikland Driving Range, Kalesreveer. 60 grand toegang met ‘n metaal badge. Daar is en prijs om te wen. Geen onder 18s nie, so jy weer het gaan een great job wees. Paar van my rotbedder broers gaan ook daar wees, so jylle wat daar gaan wees, moet het geniet en veilig thuis kom. Carols by Candlelight, gehou dier die Maritsburg CMA van die 15e december om 18.30 plaas, by die bikersklub Old Road Pieter Maritsburg. Jylle familie is welkom, dat sy bring en braai na die tyd, slaai en rollekies sal verska word. So bring jou eie braaibroekies, hulle gaan nie veel braaibroekies gede, en wat is een braai nou sonder hun braaibroekie? En dan net vir die vrouwens, uh, net so'n vriendelike waarschuwing, moet nooit dat jou man die huis verlaat, Terwijl hy honger is nie, want die worste daar buiten is een ander vrou met een braai broekie. So wees gewaarskie. Dan die pitbull run, Christmas for pities. Het van die 16e december plaas 10 hier, en maak toe om 1500 uur maandag. So het gaan van zondag af rechtdeer tot maandag. Dit is by Casa dos Poveros, 1 7 Street Davenstreet, Diane Glen, Boksburg. Jo, dit is een mondvol. 5de toegang met a badge Die fondse word ingesamel vir geredde honde Dis nou die honde wat mense so mishandel en dan word hulle gered Daar baie vermaak soos 'n kiesingboeth, stalliekies, kroeg area, muziek dier DJ Herbie En daar ook die underdogs stalliekie en aaneem area En dan vraag hulle ook dat jy help met die losprys van bikers wie gijselaar gehou word Alles vir a goeie doel Sou, jy dit is 'n besige motorfietsweek wat voorlê. Dis weer tyd vir 'n musiekbreek en ek speel vir jou vir Imagine Dragons met Thunder, Ramstein met Feuer net so vir die tannies wat luister dat hulle bietjie in hulle tee kan kan stuk en uh Evanescence met My Immortal. Dit was Imagine Dragons met Thunder en Ramstein, met Feuerfrye en Evanescence met Maie Motel. En ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsactiviteite te beplan. Dit is so die beurt van die sportgeestdriftigers om nader te skyf. En ons begin met fietsritte. Die SA National Track Championships en dit is nog aan die gang tot die 15e december, en is heel dag aan die gang, en dit is by Belwellse Wellodrome in Belwell Kaapstad. Dit is baanfietsry op sy beste. Dan die Karoo Gravel Grinder, is van die 14e tot die 16e december, en is heel dag aan die gang. Vind plaas in Prins Albert, en is een drie dae sociale bijeenkomst. So jy kan vir die hele drie dae lang bergfietsry na harte lis. Dan die Day of Reconciliation mountain bike cycle. Dit is die 16e december 2018 en is heel dag aan die gang by die midvaal, Raceway in Meijerden. En daar gaan drie routes wees om van te kies wat jy kan gaan rij. Dan die SA Omnium National Championships. 16 december en is ook by die Belville Velodrome en is ook een baan byeenkomst. Like my baanfietsrij het nou redelijk gewild geraak onder die fietsrijers. Dan die Sierbron mountainbike race, 17 december 2018 en is heeldag aan die gang. Dit is by die Sierbron plaas tussen Henkie en Hiemansdorp in die Ooskaap. En daar sal ook drie afstanden wees om van te kies. Dan die Perel 6, dit is van die 18e tot die 23e december aan die gang, by fore stadion en is ook een baan bijeenkomst met internationale, sowel as Suid-Afrikaanse ruiers wat daar gaan deelneem as ek gesê het, like my baanfiets is nou aan die orde van die dag en het is een mooie ding om te gaan kyk vir toeskouwers, dit is een lekker toeskouwersport die mense rui in een oeval baan om die baan en jy sal nie glo die verbuisterende spoed wat hulle kry op daar die baan nie en soos ek gesê, dit is een baie lekker toeskouwersport om te gaan kyk Daar is ook nog atletiek, die RCS Goeksreis van die 16 in die plaas vanaf 0730 in Guguleto Kaapstad. So, jy weet, dit gaan sommer een baie vinnige marathon wees, as een mens daar door Guguleto hardloop. Jy gaan nie stadig hardloop nie, jy wil nie stadig hardloop nie, jy wil nie moeg raak en stap nie, want uh, ons weet die misdaad is maar hoog, ek denk Guguleto is een van die, Hoogste, een van die hoogste moordcyfers in Zuid-Afrika so as jy gaan deelneem daar wees baie baie fiks want die pas gaan baie baie vinnig wees aan ons oor na sokker Black Leopards vs. Amazulu voetbalklub vind plaas by die Toyando stadion en dit, het die, dit vind vir dag plaas die 15 december vanaf 1530 toegang daar is tussen 40 rand en 500 rand so dis daar vir die sokkergeestdriftigers iets om te gaan kyk daar by die Toyando stadion. Nou ek is oor een van al die sport, is weer tyd vir die muziekbreek en ek speel vir jou vir DJ Snake en Selena Gomez met Takitaki Taki en De Noro en Gigi Agosini met In My Mind.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 Te doy bien taki, taki, taki, taki, Whoa, oh, oh, oh. I flow. Bye, bye. say want to touch it and tease it, and squeeze it with my piggy back. Just hungry, my nigga, You need a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 Wait. My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I, know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up I the party It's fiesta, blow out your candles Have a siesta, we can try But no one can stop me With my talkie-talkie, you wanna see my talkie-talkie Get Que mami quiseñame se pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui taki taki rumba No you are -yo. was DJ Snake en Selina Gomez met Takkie Takkie En as jy mooi geluister het daar, dan kan jy hoor hulle ook van Sakkie Sakkie Sly was iwers in Suid-Afrika gewees En dan Danoro en Gigi Agosini met In My Mind En ek is William Minnick met Wat Nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweks onspanningsaktiviteite te beplan Ek so is die tijd om oor te gaan na die meer gekinselige deelte van die program Waar jy die grootpinte by vrouwlief en die kinders gaan verdien En ons begin daar by die sterrekyk pikniks by die Afrikaanse taalmonument in die suiderperl. En jy kan nog bespreek vir die 5de janari, die 9de februari en 9 maart. Kost is 40 rand per persoon, 10 rand vir kinders. Bring jou eie piknik mankie of bestel vooraf by Volksmond koffiewinkel en die nommer is daar 021-863-2800. Dit kost 300 rand vir 2 persoene vir een piknik en 400 rand met die mankie ingesluid. En die volksmond sal ook oopwees vir verversings of pizza. En dan gaan kyk ons sommer wat gaan aan in die fliks. Hy nou sien ons Bohemian Rhapsody as die story van Queen en hy wees daar hoe Freddie Mercury begin het as hyn pakker by die lichawe waar hy reistasse in die vliegtuig gepak het en hoe hy dan sy lewe by mekaar gekry het en hoe hy die queen gevorm het en soos ons dan nou weet wereldweie roem verwerf het Poemon Rhapsody is, a, is behoort een goeie vlieg te wees dit wat ek gehoor het sê dat het dit lyk as jy werkelijk vir Freddie Mercury en sy kamerade sit en kyk so die casting was baie goed geweest om hier die vlieg te maak Dan een nieuwe een wat morgen begin, Bumblebee, dit gaan oor, dit is so'n Transformers spin-off, waar Bumblebee in die gewone Transformers en Trans-Am was, is hy nou een oud-tijdse 1970 Volkswagen Beetle, en waar hy nou so'n jonge dame het, wat haar ontferm oor hom. So dit is misschien so'n Transformers meets Herbie Goes Bananas, maar um, Ek het die voorskouwe goed gekyk en het lyk na baie, baie goeie film daar so, so Bumblebee, iets om te gaan kyk daar so moore. Frank N. Fearless is een Leon Schuster fliek, uh, Leon Schuster self het gesê, hy het nie probeer om een komediese film te maak nie, hy wil wat meer ernstig gehad het, het gaan oor hoe rhinosters geskiet word vir hulle rhinoster en hoe hulle probeer om die rhinosters te beskerm, maar Ek denk nie Leon Schuster is in staat daartoe om hyn ernstige fliek te maak nie, want dit is meer komedie en lach as enig iets anders. Dan The Grinch, The Grinch weet ons gaan oor The Grinch en hierdie tyd van die jaar oor kersfeest, hoe hy kersfeest in die wielen probeer rui en elke jaar dan leer hy nou maar hyn levensles uit dit uit. Dan Ralph Breaks the Internet, het gaan oor Racking Ralph, allemaal ken die Racking Ralph flieks en hy gaan 'n bietjie daar in die internet in waar hulle games speel en alles doen. So dis so 'n animasie komedie avontuur familie gaming fliek om te gaan kyk. Dan Second Act van Jennifer Lopez. Dit uh, is so komedie romans. Dit gaan oor Jennifer Lopez wat 'n gewone pakker by 'n winkel is en wat dan haar persoonlike profiel 'n bietjie verander op die internet. En uh, dit laat lyk asof sy 'n lewe het wat sy nie eintlik het nie. En dan kry sy 'n baie hoë betaalde werk. En uh, al die snaakse dinge wat dan daarmee gepaard gaan, want soos jy weet, as jy mense so werk kry waarvoor jy nie opgelei is of geen kennis het nie, dan gaan daar nou maar paar probleme kom, soos dat sy op 'n stadium Mandarins moet praat wat sy nie kan doen nie en so dit behoort een baie interessante komedieromans te wees daarvan, Jennifer Lopez, Second Act, en uh, hy begin ook morgen. Dan Spider-Man, Into the Spider-Verse, dit gaan oor die Syn-Hydro Collider, dan Swede, en hulle maak een portal oop, en laat die verskillende realiteite, die multiverses, beginne saam smelt. So is spider mans Peter Parker, en al die ander Spider-Man's, van al die ander realiteite kom by mekaar, en hulle probeer dan die aarde red, of hierdie realum red, so hulle kan teruggaan na hulle eie realums toe ook, want as die hydrocollider cellen gestaard gaan word, dan gaan al die realiteite verdwijn en vernietig word, en dit is ook animasie animatiefilm daar om te gaan kyk. En dan Aquaman, dit is een superhero avontuur wetenskapsfiktiefliek, hy begin ook uiteindelik die 17e, begin hy, begin hy draai in die flieks, en dit gaan oor Aquaman, die superhero, hoe hy begin waar hy vandaan kom, en uh, hoe hy dan nou die aarde red, want een halfbroer of een familielid van hom, wat dan nou tegen die mense wat op die land lewe, wil oorlog maak. So Aquaman daar, en hy beloof ook om een baie goeie aksie, avontuur vliek te wees. So op daar die nood is het tyd om te groet. So wees veilig hierdie week en naweek, geniet die lang naweek, vir diegene wat die net nette lang naweek het, wat die langer vakantie het die, wat dinsdag weer by die werk moet wees, sterkte aan die manne in blauw, wat allemaal moet veilig hou in die tyd, wanneer allemaal vakantie hou en hulle moet werk, ook sterkte, dit is nie lekker om te werk, as jy weet, ammelo vakansie en ammelse vriende, en familie, keier, en jy moet werk, as gevolg van ‘n paar mense, wat hulle self nie kan gedra nie. So, moet nie gaan drink en bestuur ook nie, jy kan weet, daar gaan padblokkades vir Afrika wees, en as jy gevang gaan word, dat jy dronk bestuur, gaan hulle jou toesluit, en daak die sleetel weggooi. Dees daar is hulle baie ernstig, oor dronk bestuurde. So moet dit nie doen nie, hou by die spoedbeperking, en bly veilig hierdie lang naweek en feestseisoen. So, ek gaan uitspeel met Timo Oudieweese move. Ek sien ons mekaar weer woensdagavond om 6 hier, met crime time, waar ek jou blik op die misdaad gaan gee, en dan weer volgende satrag, en so net voor kers met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse so ontspanningsactiviteite te beplan. So, tot ziens in de volgende keer, en volgende. Playful On oh. oh. en uh.